Не з них же почалося, пішло все з щиток. А чи з щиток? Не з ножів хіба? Ножі тепер весь куток зносить до нього гострити, бо точило електричне має. Та й точить ще з давніх часів, як бритву направляє. Були, були й ножі, а почалося все зі щиток таки. То ще як у лікарні одлежував боки, якось прихопила його тиняючий погляд, зачовгана до краю щітка. Її щіткою назвати не можна було. Сама лише дощечка на патику. Нею палат на няня підлогу підмітала, і то іншої немає, не витримав. Еге ж, а де взяти? Завгоз каже, щітки підлогу замітати, дефіцит якого й поблату не дістати. А сухим віником мести усі мікроби піднімаються доверху і через ніс лізуть усередину до людини. Главорач сваряться, кажуть, сухим віником не гігіє... гігієчно, заіржала няня на тому вченому слові. То правте в них медичного спирту і змочуйте ним віники, порадив він санітарці. Га-га! У них на свої віники не вистачає, – мовила няня. А він, може, і забув би про ту стерту, як зуби старої кози щітку палатної санітарки. Та коли виписався з лікарні і вже в своїй хаті, нудився, тиняючись очима містелею підлогою, наздрів одного разу у пучкові сонячного проміння, як павлина здійняла з підлоги цілу куряву, замітаючи віником кімнату. Це не гігії, -гі. ой! Чу, справді якесь коняче слово, сміючись, зайшовся він тим дяненим іржанням, як кашлем. "Віником сухим не гігієнічно", вимовив він по складах. "Треба вологою щіткою", так радив головний лікар. "То ми знаємо й без головного лікаря", розігнулася Павлина в спині. "Немає такої щітки в мене", сказала так немов щиросердно зізналася в провині. А він уже й пошкодував, що прохопився дочці з цим. Вийшло, що вчив її, як замітати треба, наче вона й без нього не вміє. Однак після того, кілька днів не міг одв'язатися від думок про щітки й віники. І намислив. Не святі ж таки горшки ліплять. Тим паче, Згадав собі, що на хатньому горищі в нього ще з докапронових часів, коли до вудок волосінь плів, мали б зберегтися кінські хвости і гриви. Він запасався ними на стайні колгоспній, як влітку стригли коней. А раз навіть цілий мішок припер під водою, конопляним листом і полином переклав, а потім ще й дустом пересипав. Слухай, но ну, дочко, Звернувся до Павлини. «Непевен того, чи послухає ж вона батька. А подивись на хатньому горищі, бо мені вже до віку туди не дістатися. Там, якщо міль не сточила, мала б десь бути коняча волосня. Я спробую зробити тобі щітку, підлогу замітати. Може, хоч це в ліжку вдасться подужати?» Павлина не відмовила, не полінувалася, полізла драбиною на горище, а звідти ввійшла та й каже. Та там тієї волосні кінської цілий стіжок, ще й візочок буде. Але як то ви ту щітку робитимете, не могла збагнути затіяного батьком. Проте він сам до ладу ще не тямив того, тільки відчував, що, маючи що, маючи чим, інструмент у нього завжди славний був, і руки. Весь час вони в нього зриваються над ліжком догори і хапають блідими пальцями повітря, наче задихаються від лежання, бо застоялися хоч за яким-небудь ділом. Так от, маючи все це, то вже й зовсім не варто коптити гнотом, щоб не стулити такої дрібниці, щітки. А ну Нуно, ну спробуй. Спробуй, лежню. Нацьковував себе на самого ж себе. І завертілося. Павлина теж пройнялася, заметушилася з бажанням допомогти. Все принесла батькові в кімнату до ліжка і розмістила так, щоб він міг вільно дістати руками. І переносну скриньку з інструментами, і дощечки, і дратву, і цілий оберемок пропахлої густою терпкістю кінської волосні. А білі простирадлі наволочки на подушках запнула старими ряднинками. І була тобі готова майстерня лежачого майстра-щіткаря. Його вибілені хворобою руки аж заходилися, затримтіли, почувши нарешті близьку роботу. Майже цілий день, і далі весь вечір до пізньої ночі, відмахуючись від їжі і від петла, напівсидячи, напівлежачи на ліжку, різав Андрій дощечки, натужно свердлив ручним буравчиком дірки Зацуплював дратвою в ті дірки китички волосні, аж град поту викочувався на чоло, утре його рукавом за плічя і собі далі свердлить, і стружи, і ріже, підстригає.